Cartea anunții Pista 13 Când servitoarea aduse la masă, Jim observă că domnului Emilian îi se serveau alte alimente. Pe o farfurie cu patru compartimente se aflau ceapă crudă tăiată mărunt, felii, varză roșie tocată și salată verde. Camelia turnă deasupra unde lemn dintr-un bidon mic și transportă apoi în farfuria lui Emilian tocătura în porțiuni mici, supraveghindul continuu. Acesta amesteca bine buruienile, freca fălcile una deasupra alteia și urmărea cu limba printe dinți cel mai mic firișor, înghițind rar și științific. – Mămică! – zise apoi către Camelia. punem puțin vin! Aceasta îi turnă într-un pahar un deget de vin alb, din care gustă să vadă de nu era prea acru, și apoi îl dădu cu recomandația. – Bea puțin, puiule, să nu-ți facă rău! Când celorlalți li se aduse friptura, domnului Emilian i se pus înainte un pilaf de orez fiert în apă cu puțin zahăr și prune. Mămica, se îngrijoră el. S-a nu fi pus lapte înăuntru?" Nu, îngerașule!" îl asigură soția guvernantă. Camelia început să-i dea apoi cu lingurița din pilaf ca unui copil, deși domnul Emilian părea îndeplinătatea forțelor sale fizice și morale. Bănuind mirarea lui Jim, lămuri. Cine muncește mult cu creierul ca mine, trebuie să nu se obosească inutil. Eu trăiesc și mă nutresc în mod rațional, științific. Nu mănânc carne, lapte, grăsime și în genere nimic fiert ca să nu-mi obosesc stomacul. Mă nutresc cu vegetale crude care cuprind vitamine și, pentru a înlocui caloriile pe care le pierd din celelalte alimente, beau puțin vin. Astfel, organismul meu face un minimum de travaliu cu maximum de efect nutritiv, păstrându-se intact pentru munca intelectuală. Am ajuns la regimul ăsta după lungi studii și corespondențe cu savanții străini, dar astăzi sunt perfect sănătos. mică mai punem puțin vin! Jim și Vera se priviră unul pe altul lung și ochilor râdeau cât și spuneau. Mulți nebuni sunt pe lumea asta. Noi nu o să mâncăm vitamine. În momentul acela intră fluierând pe ușă și scoțându-și repede paltonul Bobi, care văzându-l pe Jim, rămase deodată amuțit. – Nu-ți e rușine, Bobby, să intri astfel pe ușă? – reproșă Madame Policrat. – Unde ai fost până acum? – apoi către Jim. Îți prezint pe protejatul și viitorul tău cum cu care a fost așa de bun. Bobi, care îi cunoștea pe Jim, fiindcă îi înmânase în diferite rânduri mesaje de la Vera, cu și retenie dintr-un ochi și întinse ca valerește mâna. Vera îi privi cu simpatie pe amândoi și, trăcând de mânecă pe Bobi, îl puse să stea lângă ea. Mă iertați că vă întreb, se adresă Jim către domnul Emilian. Ce studii aveți? Emilian Protopopescu păru încântat de întrebare și început să explice cu toată convingerea, mușcând dintr-un măr enorm, necurățat. Domnule, cerceteți de câțiva ani o problemă foarte interesantă și anume pervertirea și distrugerea simțului moral în toate domeniile culturii, dar mai ales în literatură. Am strâns un material extrem de important și variat și aștept numai din Germania un număr de cărți ca să pot privi chestiunea dintr-un punct de vedere european. Am lucrat științific, ținând seamă de părerile criticilor. Când însă trebuia să spun adevărul, am tăiat în carne vie. Eu cred că aduc o contribuție frumoasă artei care trebuie să fie curată și să nu zdruncine temeliile sănătoase ale societății. Am cercetat o mulțime de tratate medicale, am consultat somitățile medicinei și am ajuns la convingerea că cele mai multe din manifestările acestea nesănătoase sunt de ordin patologic. – Nu prea înțeleg bine, aș vrea o pildă, zise Jim. – Pilde, câte vrei, replică domnul Emilian, mușcând din mar. Ascultă! – Pe la trei vin păduchii mititei. Pe la cinci, ploșnițele cu opinci, șobolanul te miroase pe la șase, gâlcile dacă ți-au doctorul vine la opt. Domnul Emilian se uită circular spre a vedea efectul. Madame Policrat ridică ochii spre trei. Ce oroare! cine e ăsta Emil?" Unul Arghezi, trebuie să-l știe dumnealui." Camelia râse cu hohote servile, apoi se uită cu admirație și devotament la domnul Emilian și mângâindu-l iarăși pe păr, zise le prea muncești mult să nu te surmenezi!" Către Jim, săracul, a avut o tenie lungă de 14 metri. Jim, temându-se de violența discuției, se mulțumise să dea din cap cu interes și să declare din politețe. Studiul dumneavoastră trebuie să fie foarte interesant. Sunt nerăbdător să-l citesc. De ce nu-l publicați? – A, zise Emilian, trebuie să-l pun la punct întâi și să mai fac unele cercetări. Când mai vii, am să-ți citesc un capitol. Jim era nerăbdător să stea de vorbă cu Vera, să privească puțin în ochii ei acum când erau ca și logodiți, dar nu putea. Din când în când, Vera se uita agaleși la el, scuturându-și părul, ba, odată îi atinse mâna pe sub masă. Când consumația fu pe sfârșit, Vera își apropie gura de urechea lui Jim și-i șopti. Vrei să mergem să-ți arăt ceva? Apoi zise tare. Mamă, noi ne ducem dincolo. Duceți-vă, scumpilor, ah, de-aș ști cum vă invidiez. Vera luă de mână pe Jim și îl trase afară trecură din nou hall, hol, de acolo într-un coridor și intră apoi într-o altă odaie. Un clic-clac al butonului electric dezvălui din neguri o odăiță mică, simplu mobilată, dar cu un aer nevinovat de celulă monacală. Un pat gust de bronz cu perdele de opal, un șifonier și o măsuță de lac alb, două scaune și o oglindă deasupra măsuței, acesta era tot mobilierul, luminat de un bec simplu, acoperit cu un abajur de dantelă. Asta e odaia mea!" declară Vera și cu mâinile împreunate se legănă pe loc în chip de alintare. Jim, care nu intrase niciodată în odaia unei fete, se simție invadat de un sentiment nou de intimitate și de mister sentimental. Vera a început să facă, precum un ghid, ocolul odăiei ei. Uite, aici am toate cărțile de care mi-ai vorbit tu!" Și pe Argezi. Tu nu mă întrebai decât de astea, ca la examen. Aici e o fotografie de când eram în școală. Eram în cursul inferior atunci." Jim privi și văzu o fetiță mică, în șorț cadrilat, cu părul lung până la umeri și cu ciorap scurți. O miniatură mai visătoare și ștearsă a verei de acum. Într-o altă fotografie se vedeau un ofițer osos și mare ca un urs, și o femeie brună, frumoasă, foarte asemănătoare cu Vera, deși obosită la față. Cine-i?" întrebă el din ochi. Este o sora mea măritată, din Arad, de unde mă întorceam atunci când m-am întâlnit cu tine în tren." Faptul de a cunoaște alți oameni de care avea să fie legat în curând plăcea lui Jim ca o călătorie fără destinație hotărâtă. Uite, vezi desenul ăsta?" continuă Vera. Ce zici?" Jim văzut un animal nedeslușit între pisică, purcel și câine, cu fundă la gât, dar prudent, zise. E foarte frumos, îmi place." Ăsta eu l-am făcut," declară mândră Vera, scoțând vârful limbii afară și legănându-se pe loc. Apoi îi arătă fotografiile de vedete, albumurile de școală, inelele, dantelele pe care le lucra, se îmbrăcă cu uniforma de școală, care o făcea și mai dulce acum, că fața era ușor fardată și apoi, dezamăgită, se așeză pe marginea patului, mărturisind. Nu mai am ce să-ți arăt. Jim se așeză și el lângă ea și începură să se privească zâmbind unul pe altul. Nu știau ce să-și spună, dar erau amândoi amețiți de obeție beție suavă de puritate și confesiune. Vera! zise Jim, cuprinzând pe fată pe după omer și lăsându-și capul peste vârtejul părului ei parfumat. De aici încolo vom fi totdeauna împreună, ca acum, și nu vei mai plânge niciodată așteptându-mă." Zicând acestea, îi răsturnă părul peste cap și o privi în ochi. Cum sunt ochii tăi, Vera? Verzi ca apa de lac sau albaștri ca Adriatica? Cum ai putut tu să mă vrăjești, Serafin de expres Orient? Cine și-ar fi închipuit fată cu plete negre atunci când ședeai cu nasul lipit de geamul vagonului, că vei apărea într-o zi pe poarta casei mele ca bună vestire și vei fi a mea?" Mângâiată de Jim, Vera tăcea fermecată. Apoi, vrând să vadă și ea culoarea ochilor lui Jim, se apropie de obrazul lui, acoperindu-l cu o suflare ei caldă. Vai!" strigă ea înveselită, ochii tăi nu sunt la fel!" Unul bate în verde și altul în cafeniu. Și noi am avut o pisică cu doi ochi deosebiți, care s-a pierdut. Ei bine, a fugit pisica și am venit eu. După câteva clipe de tăcere, Vera vorbi din nou cu glas tremurat. Ochii se făcuseră profunzi și rotunzi. Jim! Sunt așa de fericită că nu-mi bine să cred că e adevărat că tu ești aici, în odaia mea, unde am plâns de atâtea ori din pricina ta. Parcă sunt beată. pune mâna să vezi." Și luându-i mâna, i-o la inima. Sub sânul ei mic și crud, un iepure cal se zvâcnea să sară. Apoi puse și ea mâna pe inima lui Jim să vadă dacă bate mai tare. Astfel, petrecure câteva vrene, privindu-se în tăcere sau spunându-și nimicuri, îndreptându-și unul altuia gulerul sau cravata, descoperindu-și semne particulare și contemplându-se cuprinși de o neliniște nelămurită și de o chinuitoare emoție. În cele din urmă, Jim, crezut că e timpul să plece și, recomandând fetei să fie cu minte, îi făgădui că a doua zi chiar îi va aduce inelul de logodnă și, în acest scop, îi luă măsura degetului cu un fir de ață roșie. Vera se învârti de bucurie de trei ori pe loc și cuprinse pe Jim în brațe. Acesta o îmbrățișe și lipi numai fața de obrazul ei de pluș. Să nu bem tot vinul dragostei din prima zi, Vera. Să așteptăm curați la gânduri ceasul cel mare. Toată familia conduse pe Jim până la ușă, inclusiv domnul Emilian, căruia Camelia îi ținea mâna pe cap să nu răcească. Madame Policrat îl o odată cu patos și îl salută ca dintr-un port cu mâna plină de inele când motorul porni și mașina ieși pe poartă. Lingea cu fulgi mari și felinarele păreau îmbrăcate în vată. Jim își simțea sufletul învălmășit de impresii multiple. Lola și ofițerul, șoseaua și doamna Policrat, domnul Emilian, clinchetul de pahare și parfumul verei se amestecau într-un vis de șampanie. Era așa de amețit și plin de euforie, încât, încetul cu încetul, pierdut sentimentul existenței sale terestre și, pilotându-și mecanic mașină, visă că trece pe sub în floare, printre parcuri imense de crizanteme albe. Capitolul 12. Marele divan Peste noapte Jim a avut visuri ferice. Vera, într-o rochie albă, vaporoasă, cei de da de fluture, zbura pe deasupra unui nemărginit lac verde, înconjurat de munți înalți, înzăpeziți. Fata se prefacea în spumă și se pierdea în apă, care, în gândul visătorului, era Adriatica. Jim, în costum de baie, sări în apă și începu să se dea afund în lichidul translucid, care îi risipea părul și îl refracta prelungit. Departe, pe afunduri, un candelabru enorm cu brațe multe ca o sepie de lumini, Tremura sclipitor și creștea vertiginos pe măsură ce Jim bătea apa cu picioarele. Cu cât se apropia de fund, cu atât apa se rarefia și becurile candelabrului se îndepărtau. Dintr-un glob mare se desfăcu un șar pe lung din lame de argint și bijuterii, care început să se învârtească în spirală și să se ridice spre notător. Jim recunoscu în capul reptilei pe Madame Policrat. Apoi toate luminile căzură în abis, protindu-se în sisteme planetare și cântând o muzică suavă de orci și clopoței. Când se sculă, ceasul potrivit la orele opt era în plină activitate muzicală. Jim se întinse în căldura patului și se lăsă în voia gândurilor. În sobă, pocnea focul de curând aprins și geamurile erau înflorite de zăpadă. Se simțea atât de bine încât îi se părea că îngerii zboară prin aer. Ideea că era logodit cu Vera îl năvăli, îmbătându-l cu vinuri necunoscute până atunci, mirându-l că, într-o hotărâre așa de neprevăzută, se poate găsi atâta fericire. Dragostea pentru Vera se strânsese în el picătură cu picătură și acum era uimit să se vadă plin de un lac liniștit și limpede. Râse la gândul că și închipuise posibilă o legătură cu Dora sau Lola, Fete independente, căutătoare de stiluri personale, lipsite de ingenuitatea pe care temperamentul lui autoritar o cerea. Dar ceea ce el făcu să se simtă nou era un sentiment de suavitate și protecție pudică, ci de dădea scrupule de conștiință și îi îndemna să sfărâme orice insinuație la șciva imaginației. Pe Dora și pe Lola le dezgolise în gând, dorise să le seducă în chip rece ca să-și satisfacă o vanitate virilă, și se simțea tulburat lângă ele de parfumul lor feminin și de viziunea fugitivă a unui genunchi scăpat de sub rochie. Când în apa mării văzuse încordarea și descordarea pulpelor albe ale dorei, înotase cu o voluptate rece, căutând să-și sincronizeze mișcările cu ale ei și simțindu-i de departe vibrația trupului. Dacă însă o mână a închipuirii trăgea ciorapul de pe pulpa verei, altă mână se grăbea să o acopere, și Jim încerca o emoție nouă, înrudită cu aceea a paternității. Ușoarele lașivități ale gândului aveau ceva idilic și auster. Se întrebea bunăară cum erau genunchii verei, ce siluiet ar fi avut în costum de baie. Se minuna că putea avea în curând dreptul să cerceteze toate aceste lucruri la care nu se gândise și care erau ale sale. Dar deducând-o din capul ei prelung și vioi, și subțiile glezne și închipuindu-și o sveltă și încordată, nu era neliniștit de dorințe tulburi, ci cuprins de o mare afecțiune la ideea că trupul acela fragil era de acum în grija și stăpânirea lui. Ca o fată care a căpătat o păpușă și se gândește cum să o îmbrace, Jim luă fotografia verei, o foaie de hârtie și un creion și cuprins de snobism, Început să facă schițe și proiecte de toalete. Îi desenă o pijama scurtă ca un tricou în care ar fi pus-o de dimineață să facă exerciții de suplețe și coregrafie în tactul bătut de el. Un costum de călărie băiețesc cu bluză albă încheiată rusește, deși nu avea cal, căci băgase de seamă că asta cadra bine cu casca ei de păr. Un costum yachting dintr-o fustă albă plisată și un veston cu galoane marinărești sau un mare pulover de lână albă peste pantalon de schi, în vederea zbenguirii pe zăpadă. Jim îmbrăca și dezbrăca pe Vera în imaginație. O răsucea ca pe un manechin, o socotea un simplu obiect decorativ fără să presupună o clipă, măcar, ideea vreunei rezistențe. Alcătui și un plan de activitate zilnică al cărui scop era să facă din Vera o mică diană modernă. La șapte, s-ar fi sculat și, luându-și tânăra soție în brațe, ar fi trecut în sala de baie unde ar fi stat câteva clipe sub grindina de apa dușului. În ritmul unei plăci de patefon, ar fi făcut împreună o serie de mișcări ritmice, după care, îmbrăcându-se, ar fi trecut în sufragerie. Acolo s-ar fi întreținut amândoi, respectându-și reciproc personalitatea, și și-ar fi dat la sfârșit sărutarea de despărțire pentru o jumătate de zi. Văiera ar fi fost obligată să citească după un anume program hotărât de el, sau să se plimbe în aer liber și în bătaia vântului, la volanul unui sport, având alături pe banchetă un ogar, pentru ca fața să-i se îmbujoreze în chip firesc și să ia roșiața piediței de măr crețesc, să înnoate, să tragă cu arcul și să facă acrobații plastice pe un platou de gazon, în fața unui bazin nemișcat de mercur. După amiază, însă, îmbrăcat în costum simplu de impiegată, ar fi devenit secretara sa în fața unei mașini de scris, mică, al cărei țăcănit, ar fi fost din când în când întrerupt de o îmbrățișare prelungă. Seara trebuiau să iasă pentru ca prezența lor în culoarele teatrelor sau în lume să producă invidie. Vai, ce tineri și căsătoriți! Vai, ce soție tânără ai! Imagina pentru Vera costume de seară albe și foarte decoltate, a căror feminitate ar fi trebuit să contrasteze cu masculinitatea capului, obținută prin tunderea băiețească a părului, așa încât rotunditatea feței și fruntea bombată să rămână speriată și grațioasă, cu mari ochi cristalini, umbriți de gene lungi. Aceste visuri se complicau cu planul de existență generală și de conduită afectivă, Determinate toate de sentimentul că vera era proprietatea lui, dar o proprietate gingașe, ce trebuie cultivată, ceva ca o pasăre a paradisului în colivie sau ca un peștișor exotic într-un glob verzui. Îmbătat de aceste gânduri, Jim sări jos din pat și început să se plimbe în jurul odării, uitând să se îmbrace. Pe măsură ce adâncea analiza evenimentului, beția noii stări creștea. Îi venea să râdă de satisfacții și să se mire de emoțiile ce le încerca la gândul unor probabilități pentru care fusese până atunci orb. Nu ideea de a avea pe Vera, la gândul acesta se mustra de ticăloșie, îl încânta, ci aceea că fata avea să doarmă acolo zgribulită lângă el, să parte numele său, să pretinde a face parte din viața lui. Ciudat și tulburător. Acum înțelese Jim elementul conjugal din dragostea lui și se socoti om, pricepând într-o clipă ceea ce miliarde de oameni au încercat iluminați tot într-o clipă. Se simți soț, protector și părinte și ispita sexuală îl nevăli ca un simț religios de procreație. Lola și Dora erau șarpele și pasărea din pădure ce nu pot fi domesticite, pe când Vera porumbița care se așează cu picioarele roșii pe degete și ciugulește din palmă. În vreme ce se plimba astfel prin odaie, ușa se deschise încet și în crăpădura ei se arătă capul de piele roșii al babei Chiva, care n-avea obiceiul să bată înainte de a intra. Hei!" șopti ea, intenționând să fie discretă și pătrunzând în odaie cu miros de zăpadă și înfășurată într-un strat gros de haine și broboade. A venit cu o scrisoare, zice că de la domnișoara Vera. Unde este? Cine a venit? A plecat, a fost o servitoare. Ce te mai faci? Parcă eu n-am întrebat-o. De la logodnica, de... <gângânt> Baba râse cu mister până în plaselele dinților și scoase de sub șorțul un plic lunguieț și roz, înlăcrimat puțin de fulge de zăpadă. Nu le-am spus nimic la cucoane. Apoi se scotoci din nou și întinse un toc rezervor de culoarea gușterului ud. Ia vezi, asta ce mai e? L-am găsit pe drum, în zăpadă. Când babachii va ieși cu ea în afară, Jim, puțin neliniștit de ce putea cuprinde scrisoarea, se apropie de sobă și lovit în piept de dogoarea jarului, stătul multă vreme meditând asupra probabilului conținut înainte de a desface plicuri. Se hotărâ în sfârșit și, citi, după ce, aruncându-și ochii asupra sfârșitului, se convinse că nu aducea nicio veste rea. Dragă Jim, n-am dormit toată noaptea cu gândul la evenimentul nostru de aseară, dar acum am avut o insomnie feerică, așa cum trebuie să fie când ei opiu. Am stat liniștită și m-am sculat liniștită cum n-am mai fost decât în copilărie." Nu-mi vine nici acum să cred că ceea ce se petrece cu mine este adevărat. Pentru ce? mă întreb. Ce ai putut tu găsi la mine care să te hotărască să faci acest lucru? M-am privit în oglindă mereu, să văd dacă pot să-ți plac ție. Dragă Jim, oricum ar fi, sunt fericită, fiindcă te închipui prea bun ca să glumești cu mine și apoi eu voi fi cu minte. Voi citi tot ce îmi vei spune tu, voi gândi cum gândești tu, voi fi într-un cuvânt ca o umbra ta care va merge cu tine și se va opri cu tine. Toată noapta am meditat cum trebuie să mă port ca să-ți plac ție și am așteptat cu nerăbdare după cântatul cocoșilor să se lumineze de ziua ca să pot să cânt de bucurie fără să fiu socotită nebună. Îți scriu acum ca să nu mă faci să sufăr așteptându-te prea mult. Vreau să-ți spun o mulțime de lucruri, o mulțime de lucruri. Ata, Vera. Bravo!" gândi Jim, măgulit în amorul propriu, la lectura primei scrisori averei. Nu-i bănuise deloc adâncimea sufletului și și închipuia că trebuie să scrie frivol și convențional, ca în oracolul pe care îl confiscase Silvestru Capitanovici. Cât de votament și ce gingașe și naivă sentimentalitate! Voi fi într-un cuvânt ca o umbra ta care va merge cu tine și se va opri cu tine. Bravo, Vera! Dulce și necunoscută Vera! Ce fadei se părură scrisorile de altă dată ale Dorei și Lolei, pline de considerații generale pretențioase sau fragmente de idei aruncate pe toată hârtia în caractere țepoase, față de această mărturisire plină de sinceritate și scrisă aproape caligrafic. Această nouă satisfacție de ordin critic sporie euforia lui Jim și sentimentul abscons că o planetă comună îi scosese ca din întâmplare pe același drum. Când Jim intră la prânz în sufragerie cu cele două inele ascunse în buzunarul vestei, găsi asistența agitată și gălăgioasă ca o mare rea. Tanti Genka se făcuse pământie și nasul dantesc îi cădea spre gură. Tanti Caterina lătra, Tanti Mali zâmbea enigmatic ca un faraon de bazalt, iar Magdalena se căina cu șapta și cu ochii. Silvestru, livid, buca nervos și în niștire, iar domn Popescu ședea în capul mesei cu seriozitate de arbitru. Lume Lisandrina tăcea, stacojie și obstinată. Neamul nostru a avut rușine, declară Tantigenca. Stricați în familia la noi n-au fost. Tantifira confirmă. E, unde mai sunt vremurile când fetele se deau închise în casă și nu ridicau ochii la bărbați până la nuntă? Da, nu v-ați măritat și v-ați uscat, fete bătrâne, fiindcă ați fost rele și sălbatice!" îi sprucni Sandra, cu o violență pe care Gin nu obănuise. Agepsina se simțit insultată personal și strigă furioasă și amenințător. Fată, știi ce?" Noi nu ne-am maritat fiindcă am fost bine crescute și modeste, și n-am tras lumea de haină ca desmățatele de azi. Noi, din vorba părinților, n-am ieșit și nici de râsul lumii nu ne-am făcut. ție, dacă ți s-a făcut de măritiș, du-te, fată unde te o lumina Dumnezeu, dar aici bărbați noaptea să nu ne aduci că nu e tractir. Agepsino, imploră Magdalena sperioasă, nu spune și tu vorbe grele. Explicativ. Vezi? Daia mi se bătea mie ploapa stâncă și mi ieșea în cărți vorberele și necază la un crai de tobă. Cardea nu minte niciodată. Eu n-am adus niciun bărbat, dar nici fată bătrână nu vreau să mor. Vreau să intru în rândul lumii. N-ai decât. A venit și te-a cerut și nu te-am lăsat noi? Ar fi venit, dar s-a speriat lumea de atâtea pusnice. Ba, nu ți-a venit soarta, fato. Când îți bate ceasul, omul tău îți pică și în foc. Nu ne-a fost scris la niciuna să ne mărităm și asta e. soarta nu vine dacă nu-i deschizi ușa. Că au vrut să mă ia atâția și la unul i-ați râs în față, la altul i-ați întors spatele și ați tumblat cu vorbe până m-ați dezgustat. Soarta și-o croiește omul, eu vreau să intru în rândul lumii. Dacă vrei să intri în rândul lumii, predică Genka, Trebuia să spui dezmățatului să vină aici ca oamenii, la lumina zilei, să declare aici că are gânduri serioase, nu să te amețească pe la colț de stradă și să zbată noaptea în geam să se scoale toți vecinii. Cine știe ce stricat este, care a simțit că ai ceva bani? Toate femeile se uită circular și afirmativ una la alta, așa cum se salută rațele cu înțelesul: Asta este. Lisandrina se aprinse și zise cu lacrimi în ochi. Ba nu e desmățat, nici stricat. Eu m-am așezat și cu situație și a venit și el să întrebe ce fac, i-a fost frică să dea oi cu dumneavoastră. Și apoi n-are să dea socoteală nimănui, și eu la fel. Nu-mi sunteți nici tată, nici mamă și nu sunt datoare să cer binecuvântarea nimănui. Dacă n-ai părinți, nu trebuie să-ți faci de cap să ne vâri în vorbele lumii. Uite aici, mătușita, pe ea să o întrebi, că ea ține locul mamii.